обскакав верхи усе довкола, а тоді помчав якомога вище у гори, приязавши коня. І сам поліз у гори. Врешті вибрався доволі високо і відчув, що втомився. Тоді знайшов собі місце для відпочинку. То була невисока вершина гірського хребта. Тут і сівся хлопчак, дивився на долину, бачив кочівку, Своїх родичів біля юрт бачив коней, що бігали на пасовиську неподалік, і гори довкола. Він був щасливий. Ось тоді йому захотілося літати. Ось тоді вимряв він собі такий політ, задав безнадійне питання собі, а потім старшим, на що ніколи відповіді бажаної не дістав. Чому людина... Не може літати. Тільки старий джунгар Кудабай якось сказав йому. Людина літає інакше, ніж птах. В ділах своїх, у серці своєму, у пісні своїй. І в добрі своєму до інших. Ось її політ. А птахи? Вони не можуть ходити. Не можуть їздити на конях, як люди. Кожному своє. А літати навчися якщо збереш собі себе. Сили і наснагу. Як це у собі себе? Спитав Айдар. А так? Не будь схожий на когось, а лиш на себе. Не роби зле, як хтось. Не бійся чужого слова і чужого ока, дій, як велить серце твоє і душа твоя. Ось це і є ти сам, сам у собі. Айдар не все збагнув тоді, що говорив старий, але слова запам'ятав, і не раз подумки вертався до них потім. Але коли... Дивився підлітком у гори, на долину і на світ довкола, злетів з вершини беркут, яскраво рудий, з великими плямами, знизу на крилах, теж білоплечий. Він завмер над горами і зачудував хлопчака своїм летом, своєю силою, своїм злиттям і з небом, і довколишнім, як частка неба й сонця, трави й повітря, гір і лісу. Таким був той політ Беркута. Айдар не відривав очей від птаха, хоч сонце сліпило хлопцеві зір, і він мружився, але не змигно вдивлявся у небо, ніби чекаючи одкровення, ніби той Беркут. Летом своїм мусив щось йому виповісти, щось розкрити. Та враз хижий посвист розрізав повітря. І перетятий стрілою Беркут каменем упав десь в долині на землю. «Навіщо?» – закричав Айдар на всі гори. «Навіщо? Що він вам зробив? Навіщо його? Це ж не полювання, це ж вбивство, це ж ні до чого». Навіщо? З очей хлопчика текли сльози. Він ще довго сидів на скелі, вдивляючись у гори, ніби сподіваючись, що Беркут не забитий, що раптом знову злетить у небо. Врешті зрозумівши, що це все кінець, птах більше не злетить у небо. Пора вертатись додому. Айдар поволі почав спускатися вниз. Він приїхав додому надвечір, повечеряв і швидко зібрався спати. Ось тоді хлопчикові вперше здалося, що зовсім засутеніло. Хоч довкола ще було світло, що спадав на його душу вечора. Інші не бачили цього. Тільки він бачив той вечір. У ньому був вечір. І він уклався спати, намагаючись утекти із цього дня геть від реальності, геть від того, що сталося, а наступного дня розпитував у старого джунгара про політ птахів.